Det på heterorister och terrorister. Terrorister kan man förhandla med. <laughs> Förra veckan pratade vi om svensk hårdrocksexport med Niklas Stålvind från Wolf. Denna vecka har turen kommit till Stam Johansson i Mustache. Men vi ska prata om huvudroller i bandet, om gitarister, eller terrorister, bassister, trummisar och frontmän. Och alla de här rollerna som sägs tillhöra vilket instrument man spelar. Vi nämner även Melodifestivalen, eh, hur lång Stam egentligen är och den stora frågan, är Stam en ordningsam basist. Håll till godo! Tack. Johansson från Mustache. Mm. Vi sitter här på och kongress idag. Mm. Ni ska spela, spela tillsammans med Europe ikväll. Japp. På en turné som har haft hur många stopp? Vet inte, Nej. men det här är 80 i ordningen. Nej. Det är tredje veckan ja. i alla fall. Har det varit roligt? Eller? Ja, skitroligt. Så roligt att Europe-medlemmarna några av dem åker i vår buss. Vi dricker lite mer än eh. andra människor. Det känns som en en Perfekt matchning. Jag blev väldigt glad när jag såg att ni skulle spela tillsammans. Ja. Två band som jag lyssnar ganska mycket på. Och ja, du gillar Europe? Ja, om Jag tänkte vi skulle prata lite om huvudroller i bandet. Ja. Eh, du känns som en sån här person som du spelar din bas men du gör inte så mycket väsen av dig. Mm. Är du ordningsam? I bandet ja, ja du, inte hemma. Nej. Eh, det finns en dokumentärserie på BBC som heter I'm in a Rock and Roll Band. Har du sett den? Nej, Det har du inte gjort. Eh, det, är alltså, det är fem olika avsnitt. Det handlar om trumisen, det handlar om sångaren, det handlar om gitarristen och basisten. Mm. Där alla sägs delas upp i kategorier, att man är man beter sig på ett visst sätt om man, är en, om man spelar ett speciellt instrument mm. eller har sig själv som instrument. Ja, det kan jag hålla med om. Det kan hålla med om. Då. Ja, jag är en typisk basist. Ja. ja, vad roligt för att eh... Men vad är basister ordningsamma är det, det du säger? Ja, det säger Aha. jag. Alltså, det är enligt den här dokumentären då och jag tror att jag är benägen att hålla med också som, som du då att basisterna de är de här som de fäster gärna och hänger på så där men de är så men kom igen nu vi ska ju faktiskt vi måste lasta in i bil men så att de försöker styra upp lite och och lite ordningsamma. Jag försöker hålla mig från det kan, kan du försöka förklara hur du menar när du menar ordningsam? Alltså ordning, då tänker jag liksom att man städar och liksom möblerar och inte låter smutsvett ligga. Mm. Men där ligger. Ja. <laughs> <laughs> ja men det är lite kul att det håller med i alla fall. Ja, sen ordningsam, alltså jag <coughs> på turnéer sköter vi det är ju folk som sköter våra grejer. Mm. Så att vi går ju bara upp och soundcheckar och sen så spelar vi lite senare. Mm. Men, när vi spelar in skiva så är jag mm. nog lite i tänka, mm. Då vill jag liksom ha koll på vad är, är det, ju, är det, det är gjort i sången Lagde, mm. basen lagd och sådär. Är du lite av ett producentämne eller? Det är alla producenterna i bandet. Ah. Mm. Du är inte mer än någon annan alltså? Eh. alltså, alltså vet inte. Rent producentmässigt? Nej. Nej Senast i skivan producerar ju Ralph men det blir ju alltid så att bandet hjälper ju till. Ah, okay. Så skulle det säga typ lika lika. Fast han var sista ordet då. Ah. Ah. Det är lite roligt alltså, för att jag träffade ju ett band i somras som heter Unisonic. Känner du till dem? Nej. Inte? nej. Det är Mikael Kiske, Kai Hansen. Frågar man om filmmusik så känner ah, du mycket <laughs> mer. <laughs> Och där har vi i alla fall basisten i det bandet bandet. Eller vad sa du, Kai Hansen? Ja, Kai Hansen, ah. Unisonic, Halloween, det där gamla. Ah. De har format ett nytt band nu. Och då har de basisten Dennis Ward, känner du till honom? Mm, nej. nej. Och han är även producent till allting. Och han var den som styrde upp allting. Och liksom, vi skulle ta kort. Men kom igen nu killar, ställer du liksom hela här. Tiden... Blir det någon gång jobbigt att du måste ha, att du har den där känslan inom dig att du måste vara lite ordningsam? Så? Mm, nej, tror jag vet jag inte riktigt. Det, det är inte upp till mig att svara på det tror jag. Nej. Men för mig känns det inte så, nej. nej det, men det är jättebra. Ja. Du, kanske, du menar alltså att det kanske blir så att de andra tycker att du är lite jobbig då? Eller? Det, så kan det vara, ja. det är möjligt. Men det är aldrig någon som har sagt någonting. Nej. nej inte nu men det kommer väl nu efter den här intervjun <laughs> Trumisar. Ja. Eh, vad har du för bild av en trummis? Trummis är alltid lite ointelligent. <laughs> alltså lite pias. <laughs> lite ja, så. lite ointelligent faktiskt. Ja. De har inte riktigt pale på läget. Ja. Är det en trummis också ointelligent? Nej, då snackar jag generellt här <laughs> okay. Bild på trummis. Sen är de alltid lite, lite galnare. De har lite konstiga idéer. Du vet, konstiga upptåg. De är lite spjuvrar kan man säga. Mm det är precis den bild som har presenterats i den här dokumentären också. Ja. Eh, och jag har faktiskt eh, skrivit ner i en som en som ja, är typisk skivare <laughs> ja lite pajasaktig ja. eh, har alltid massa det jag har jag inte träffat honom så att jag kan inte säga så men ja, jag kan säga så <laughs> att han har vad heter det practical jokes på gång hela tiden och ja. hur, hur, hur, hur, alltså hur roligt är det att det är så hela tiden ja, om man byter practical jobb så är det roligt. <laughs> Jag har inte om ha man kör med Nej. Vad, Electric Boys till exempel. Mm. Där har du en pajas, Niklas Sigervall. Mm. Han är ju inte klok. <laughs> de andra är blandat med sådana såna tuffa läder och fransar och grejer. Ah. Paisley-mönster och sådär. Så kommer han med jeans, t-shirt och står I love bag box. <laughs> på pressbild, på turnéposter. Ah. Ja, det var väl fin det. fel, eller finna rätt kanske. <laughs> ja. Tommy Lee. Mm. Har också, är han att, är också jag han payar jag vet inte han känns bara som att han är han är outer han snurrar med trump innan han är lite så där flexig ja ja det är han kanske ja men eh, jag tycker att eh, de flesta trummisar som man ser alltså, det det många man kan dra den här parallellen till ja. Dave Grohl också ja Också väldigt pajig. Ja, det, märks man ju, det märks ju i deras musikvideo. Ja, Tidigare musikvideo. Han är väldigt rolig. Mm. E, nästan så att han skulle behöva ha huvudrollen i någon slags liksom, film om sig själv. Där, för att han, han, ja, han, han, skulle, han skulle borde göra film överhuvudtaget tycker jag. Han, han tar stor plats. Ja. Han är liksom, egentligen så har man inte så stor koll på vad de, vad de andra gör så egentligen. Nej, inte så mycket. Trummelsen känner man till lite där, ja. Taylor Hawkins. Men det är ju inte mm. han som är i det bandet. Men Dave Grohl, är, han är lite för rolig för att vara sångare. Mm. Han är för rolig i sina musikvideo, så när jag ser honom i nya musikvideor tycker jag, då, är liksom, då tar jag inte riktigt på allvar. Nej. Men när man lyssnar så är det helt grej. Ja. Frontman måste ju en ganska stor roll. En frontman kan ju aldrig, liksom, eller en kvinna, om det är så. En hem mm. kan ju aldrig gömma sig. Direkt. Nej? Du, kan, du, du, du har lite långt hår så här, du kan liksom gömma dig bakom och bara stå och spela för dig själv. så, Men det kan inte riktigt en frontman göra. Nej, det kan han inte. En frontman måste ju kunna underhålla publiken. Det är han mm. som är språkrörd, det är ansiktet mm. utåt. Så här mm. uh, Dave Grohl är en utmärkt frontman. Mm. Hetfield. Metallica också. Mm. Och så Osborn är ju jättebra, fast han borde egentligen vara tummisk. Ralf är jättebra. Mm, absolut. Joey Tempest är också bra. Mm -hmm. Han är inte så skojig men han, han pratar och han mm. ja, agerar ut helt enkelt. Absolut, ja. det är jätteviktigt. Ja. Um, vad tror du det krävs? Liksom? Rent, uh... Du får inte vara blyg. Nej. Nej, Nej, absolut inte. Men rent känslomässigt. Du måste kunna ta, alltså du, du, antar att du får ta ganska mycket skit också om du är en frontman. Ja. inte bara roligt och pajit och vara snygg utåt hela tiden. Alltså, det men. finns ju en baksida till alla medaljer och mm. den är ju att du kan ju inte alls kan ju inte åka tunnelbanan. Nej. De måste ju på honom hela tiden. Mm. Eller inte hela tiden, men liksom, det är sådär, han får räkna med en eller två gånger per, mm. per resa att någon så vill ta en bild eller fan vad du är bra. Och, mm. <hör> och det är väl bra när man säger bara så och sen så går det därifrån. Men ibland ska man hålla i och då vill man ju vara trevlig också. Det blir lite så sådär. sådär men om vi, om vi kan prata om den lilla, en liten stund bara om Mustache. Mm. Eh, om Ralf, ja. till exempel. Och var frontman. Han är ju alltså, i, i tidningarnas sätt så måste jag väl ändå påstå att han känns ganska folkkär. Mm. Nu ska han vara med med Livsdalen också. Ja, det ska han vara Ja, det tycker jag är roligt faktiskt. <laughs> eh, men som du säger, det finns ju en baksida också. Han är ju ett ganska frispråkigt språkrör utåt. Ja. Så du menar att eh, han får Får han ta mycket skit också? eller, alltså Rent personligt när han är ute själv och så? Nej, inte särskilt mycket. Men jag kan tänka, däremot så är folk det är lite sura röndbär från vissa människor. Man mm. tycker att han, ah, han är så häftig, och så, men de är ju avundsjuka då vissa av dem. Mm. Och så är det säkert med Joey Tempest också. Liksom. Mm. Han bor ju eller... i ett annat land. Ja, han klarar där... sig mycket där av. Ja, och jag tror att han har en väldigt stor fördel av det. Ja. Att han inte bor i Sverige. Men jag tycker ändå att det här borde ha försvunnit bort ganska mycket det här jantelagen att mm. att det har gått bra för dem, liksom, eller för Ralf. Men det verkar inte som att det kanske har gjort det då. Och du har det bättre när du går ut? Jag har det bättre. Ja. Är det många som känner igen mig? Ja, men jag... <coughs> nej, inte så inte så många. Ralf har ju varit med så mycket i tv också. Mm. I frågan om fortet och allt möjligt. Så, här, så ska det låta. Så mig känner de inte igen, utan det är bara mustaschfans som känner igen mig. Och sen jag är jag ju två, två meter lång. Mm. Så folk är, vågar inte riktigt skoffa om jag, jag märkte det när jag kom in här. Du såg att jag var lång alltså? Alltså jag fick nästan en chock. Jag trodde inte att du var så lång. Jag förstod att du var lång men inte så långt. Nej, ja, så v är det. Är du två minuter? Nej, jag är nog inte sex. Ska man tro på ödet eh, när det gäller huvudrollen. Alltså när du går in i ett band är du, du pajas redan när du går in och är trummis eller föds du till en pajas, till exempel? Jag tror att du föds till en pajas och du föds till instrumentet också, mm. oftast alltså. Om det var där på då, du det, tror jag. Det är som, som du snackar om, den här BBC-grejen här. Mm. Jag tror att det utkristalliserar sig. Till exempel så, Ralf han spelade keyboard, han är ju utbildad pianist. Mm. Men, och så har han spelat keyboard i olika, han har aldrig sjungit liksom. Nej. Men så säger Ebbo till Soundtrack of Lives. i deras förlag, som heter Unicorabide, det är alltså 20 år sedan, mm. och så här, Ralf du, kan, du, kan, du måste sluta spela keyboard. Det finns bara ett läge för dig och det är att vara frontfigur. Du måste sjunga. Du får lära dig sjunga. För att du är en pajas, du stå där, liksom. Mm. Ja, och så gjorde han det och så blev det ju bra. Men undrar varför, undra varför det blir så här? Var det här har födits någonstans? För någonstans måste ju ändå har liksom spiken i kistan, att, uh, att det var någon trummis som började bli en paj, och så har det bara rullat på, liksom. Ja det, ja, det vet jag inte. Det krävs kanske ett visst lynne för att kunna hantera det instrumentet, jag vet inte. Jag vet inte. han det är trummis som är multitasking och liksom ja. skojar samtidigt, inte vet jag. <laughs> jag är bara fyra jag vet inte. för mig är det enklast. Ja, men har man förväntningar som trummis? Eller, eller inspireras man bara av föregångare? Det vet jag inte, jag tror att... Eller vad menar du med förväntningar? Ja, men alltså, om jag om jag går in, om jag går in som trummis i ett band, ja. så bara, oh shit, nu måste jag vara skitpajig här, annars kommer inte alla att funka. Eller måste man bli inspirerad av föregångare? Så där? Du måste nog bli inspirerad först, innan du väljer ens att bli trummis. Mm. Så att det där gillar jag. Plus att du måste ju kunna spela trummor också. Ja, jag faktiskt. Du har fallenhet i alla fall i början. Jag tror att du, du söker dig automatiskt. Du behöver inte ens söka snarare utan du bara du leds i den riktningen. Mm. Absolut. Oftast då. <skratt> Har du någon bild av Vad är det för skillnad på gitarrister och terrorister? <går> ja, är det så? Vad är det för skillnad? Ja, det vet jag inte. Terrorister kan man förhandla med. <går> okay. Kan du inte utveckla det lite? <går> Nej, helt enkelt. gitarister är ganska ego. Ja. liksom. De lyssnar bara på sig Kolla då på. Då pratar vi tyst här. Pratar med John Noren. Mm. Han, han är ju en världsgitalist. Och Yngve Malmsten är också en världsgitalist. Där är det. De måste höras. Han har tre stackar på scenen. Våra har två små mini Men det är ju lite, det måste vara lite som att det har stigit åt huvudet då, eller? Ja, jag skulle säga det. För jag menar, titta på hur många band det finns i världen. Titta på hur många som kan spela i tal, Sen du tar alla som bara spelar hemma fast som kanske är världsklass på. Ja. Att ändå att det, det, det finns den här e det här egot som växer fram. Att man inte, man inte ser runt omkring sig. Att Nej, det blir lite så här. Jag tycker så här när, när man gör en skivor så har vi två gitarrister. Ja nu är det bara för mycket gitarr och plock liksom. De sitter och det är så vackert och så vackert men det händer ju ingenting. Mm. Inga trummor, det är ingen bas. Men det blir liksom gitarrister är, Men å andra sidan så är gitarr är ju inte nödvändigtvis ett kompinstrument mm. utan det kan ju liksom vara ett soloinstrument med bara en gitarr. Men en bas kan ju sällan vara det eller trummor. Då. Så därför vill man ju bara spela hålet och så vi andra kan vara med vi bara titta på solskiver med gitarrister, hur mycket, och hur, vilken uppsjö det finns. Ja, det måste vara mer. Ja, ja gud ja. ja. Och sen nu när det är, allting är så lätt att spela in hemma och lägga upp på Spotify eller iTunes och, mm. så är det bara frodas. Mm. Så att vi kan ta den rollen på gitarrister, att det är lite ego. Det är lite ego, ja. Mm. Sitta och spela solo. Vilken är den bästa gitarristen i hela tiden? Kan du kan svara på det här, tror du? Nej det tror jag inte jag kan svara på. Men skulle det vara? Va? Nej det vet jag ja, inte. Om du inte kan svara på Raka att du, Då har du nog jag inte. Du kanske har en topp 10 eller något. Vad sa du? Du kanske har en topp 10 eller topp 5 eller På gitarrister? Mm. Jo, äh, vad fan heter han nu då? Bowies gitarrist från äh, Sigrid Stardust-tiden. Han är Mike Ronson. Mm. Ja, lärare är en bra. Och sen är ju to äh, Tony Yomi, Black Sabbath. Där har du två. problem ställer man det på ett hotellrum? Eh, nu frågar inte jag dig rent generellt att du har trashat någonting, men alltså man läser och man ser i dokumentärer dokumentär att alla är så jävla galna och slår sönder hotellrum. Hur ofta liksom inträffar det egentligen? Eh, jag vet inte om det har hänt i vår karriär. Nej. Det känns som att det, det som hände lite, alltså för typ 20-30 år sedan, det, det är inte riktigt samma marknad för att göra det nu. för Nu Nej. får man jobba lite hårdare för att... Ja. Vi har aldrig släckt ut en tv, Ralf gjorde en gång, men det var ju en tv-sändning så de eh, hotellet, eller eh, tv betalade hotellet för tv, mm -hmm. ja, det är enda gången så. Man sabbar ju för sig själv, det kostar ju bara pengar, så jävla roligt egentligen. Det är bättre att lägga pe pengarna på, på en bra skiva och en bra flaska vin. Ja. ja, men ni kan aldrig riktigt ställa till det så för er. Jo, det kan vi visst göra. Ja. Alltså, jag, jag kände mer, som jag sa för 20-30 år sedan, då var det mer... Då var det mer Alltså det nästan lite bra att ställa till det för sig. Ja, mm. när vi åkte Motored 2004 så var vi nära att bli hemskickade efter två dagar för att vi söp för mycket. Oj. Så då tog vi lite lugnt efter dagar och så var det bättre. Och så hade ni glömt det igen. Ja, eh, de vi glömde av det. Vilket, vilket eh, instrument, eh, eller vilken person i bandet har det jobbigast om den är för påverkad? Salt. Han har det. Sången. Mm. Blir Lidande. Det är så alltså. Ja, det är konditionen. Mm. Okay. Ja, han andas ju hela tiden mm. Så sen är det ju Trommeson minst det är ju mig och David och bas. Mm. Jag trodde nästan att det var tvärtom att Nej. Att, okay. Är jag för full då, då spelar jag åttondelar eller fjärdedelar istället så bara enkelt. Man behöver bara ha lite bas så ja. Det är inte spillet, så långa det toner lång. så enkelt. <laughs> Ingen som märker något. Vi kunde prata lite om det här. Har du sett det här programmet Rockstjärnor som går på, på TV4? Nej. Ska jag förklara konceptet för lite kort bara. Det är mm. alltså fem killar eh, som har träffats från olika håll och sen blir rockstjärnor. Eh, de heter Pompey Nights mm. och de eh, har fått den här tv-serien för att liksom lyckas då. Sen har de, de har fått något gig eh, som förband till Hammerfall bland annat och sen så fick de spela på Sweden Rock nu i somras. Uh, och uh, de, de känns som att de är rockstjärnor redan innan de har blivit steget bakom du, när de får gå ut och spela. Mm. Tror du att det är fel inställning att börja bakvänt? Liksom? Nej, det, tror jag väl inte. det behöver inte vara fel men de kan ju åka på en, en smäll senare. Liksom. Mm. Om de inte, om de inte karriären går så bra. Mm. Men det uh, Nej, det tror jag att det är fel. För du har man behöver inte börja med att förstöra hotellrum för då, blir du, då går du ju backa alltihopa. Ja. De har ju i princip inte, de har gjort två, två förbanspelningar till Hammerfall och Aha. sen en på Sweden Rock och sen har de haft lite såna små lokala gig i Stockholm. Och, men där är det verkligen, alltså, de, de har anammat rollerna svin mycket redan innan de har blivit ett namn. Så. Är de bra på att spela då? Jag tror det, mm. eh, faktiskt. Eh, man, jag tycker du ska kolla på det här, faktiskt. Man kan ju faktiskt bedöma bara av det första avsnittet om det är någonting man kan tänka sig att titta på. Mm. Man ser ju ganska snart om, nej för fan, det här klarar jag inte av att kolla på. Ja, men det gick ju båda så här då? Nej, det går just nu. Aha, så okay. det finns på för att det play. Ja. Hur mycket tid när man är på turné Hur mycket som helst. Det så. Ja. Och ändå var det ganska svårt att få till det här. Ja, men det var för att vi, eh, vi åkte från Stockholm i bil idag. Normalt att vi med turnébussen och sen så... Men nu har ju vi ett lite, lite mer pressat schema. Vi kan inte bestämma tider för vi är ju beroende av Europa hela tiden. Mm. Deras soundcheck. Mm. Hade vi varit huvudband så hade vi sagt att vi fem minut soundcheck. Hur kom det sig att, eh, att ni gaddade ihop er och gjorde äh. det här? Med Europe. Mm. De ringde oss. Mm. De vill ha med oss. Har det funnits något liksom bakom allt det här? Nej, jag, jag vet att de har... Vi spelar in två skivor. En 2007 och en 2009. Där vi hade en producent som heter Tobias Lindell. Och då lyssnade de på oss. Och ville ha honom. Så att de, jag vet att de har lyssnat på oss. Och gillat oss då. Så det är väl egentligen det är väl det då. Att vi, att vi har använt samma producent. Hur känns det att att Europa ringde upp? vad ska ni med här på turné? Vi tyckte att det var en bra grej att göra. Ja. För i Sverige kanske vi kanske vi inte behövs liksom så. Mm. Det kan vi lika gärna göra själva, men däremot mot eh, Norge, Danmark och Finland ja, det är trevligt. Mm. det trevligt. Växel. Han, som vi om, han ger ju en bild av att vara en sprallis, men han har ju ett väldigt viktigt uppdrag. Mm. Han sätter ju takten och är ju pelaren i hela bandet. Ja. Han får ju liksom inte misslyckas på det. Nej. Uh, men ändå, han är så pass viktig, han är pelaren, men ändå sitter han där bak, han kan gömma sig lite grann. Mm. Kan du känna ibland att fan vad skön, skulle du ha sett där? Ja, om du, kun, om du kan, takten, om ja. kunde spela till det med Kanske du kan, <laughs> eller? Nej, inte mycket. Nej. Nej, det alltså jag är inte av en på. Det, det verkar vara ett roligt instrument över, utöver det. Nej. Om, man skulle, om man skulle leka med tanken att ni skulle för tio minuter skoja lite med publiken och byta, byta instrument. Ja. tror att du skulle bli sprallig om du satt det där och lite så tror inte. Det. Nej. Du känns inte så sprallig som människa. Nej. nej. Du är lite mer. Bakom och så. Basist. basist, lite mer basist. <laughs> Lite mer bakom det låter som att du försökte säga att du var knäpp. På. Ja, men det kanske du försökte. <här> Nej, inte knäpp, <här> dum. Bakom betyder dum ointelligent. <här> ah, okay. Ja, Lite som jag tycker att en del trummisar är. Där. <här> precis. Ja, precis. Har du pratat med det här om Ian Havland? Med Ian? Ja, om det här Nej, det har han inte. Jag tror att han är mer, väl medveten om eh, det vi pratar om här nu. Fast han är väl lite mer alltså, eh, men jag, jag säger inte att Ian Haugland är bort. Nej. Nej. Nej, absolut inte. Nej. Det har vi inte förstått. Ska vi då försöka komma, vad heter det, dra en slutsats här? Det, mm. det, det finns en röd tråd för alla som bär ett instrument eller har ett instrument. Där, de bärs fram som lite, lite plongiga, lite skongiga, lite färgat. Vad gäller rockband i alla fall. Ja, och ja. det här är ju en podcast om hård också. Det är bra om vi håller oss inom ja. den genren. Så kan, slipper vi försvara oss för pop och ja. lite sånt. E och gitarrister bär på lite, lite, lite stora egon. Ja. Å andra sidan sångare och frontfigurer kan ju bära på större egon. Ja, för det känns de, mer legitimt om man ja, är... Ja, och de vetter utåt mera. Mm. Deras hur, hur lätt är det liksom att... Um, hur lätt är det att uh, bli påverkad av, av allt det här med... Alltså att du blir stor, eller att ni blir stora tillsammans. Hur lätt du det att bli påverkad och inte få förstått huvud? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Det är nog ganska enkelt att bli det om, man, om det går riktigt bra och riktigt fort. Mm. Till exempel för Europe, när de slog igenom med liksom världshitt och mm. Det är nog fan inte lätt att hantera alltså. Mm. För oss, vi har ju gått ganska stadigt, långsamt uppåt då. Mm. Det blir liksom, vi, vi kan inte åka privatplan, vi har aldrig gjort det. Liksom. Så att det blir ett helt annat läge. Och på 80-talet var det nog, det är därför alla klyschor kommer från 70- och 80-talet. För det fanns inte så mycket band och alla var jättestora. Liksom. Nej, jag har lyssnat, jag, alltså, man är ju på turnéer och liksom festivaler och då liksom, då man utsätts för den musiken ändå mm. till slut. Så att när jag är själv så väljer jag att lyssna på filmmusik. Mm. Mm. Har du hört den här, eller har du sett Imaginarium som Nightwish har gjort? Nej. Det kanske vi skulle göra. Har du något speciellt, alltså någon som alltså det, det kompa att stå åt eller? Ja, det kan det vara också till exempel det är jag som har, har ett intro kväll som tillhör som man skriver av Henry Jackman och det är från filmen X-Men First Class. Mm. Och det är för att jag har hittat jag tittar på mycket film. Då lyssnar man på när man ser en film flera gånger då börjar man ah, fan det här är bra musik, det här är jävligt bra. Så att den låten kommer från mitt mm. filmmusikintresse då. Och där, där man inte förstår när man tittar på en film där är all musik som spelas i här vändningsaxangen som läggs på. Det är ju liksom skrivet för filmen. Ja, förstår, men det förstår man ju inte när man tittar på filmen kanske första gången. Det krävs Nej. ju några tittningar för att man ska se att... Ja. Precis. Det gör det. För att första gången du ser så ska du inte tänka på musiken. Nej. Så pass fin stil att ska det vara. Mm. Liksom. Så, ja. Men sen... Jag gillar ju sån här... Ja, Sagan av ringen är skitbra musik. Mm. Men sen gillar jag även Ennio morikone Klintanfilmerna på mm. 70-tal. Mm. Fruktansvärt bra. Konstigt. Så om eh, mustasch tar en liten paus och vilar upp så kanske du sysslar med något sånt eller? Nej, då kommer jag att titta lyssna ännu mer på <här> filmmusik. Du att hitta musik. det är ingenting <här> som du vill hålla på med alltså. ah, det vet jag inte. Inte nu däremot. Nej. sen är jag, jag kan för jag är för dålig på musik. Vi kan prata lite om Mustache innan vi slår ihop den här mm. podcasten. Uh, nu är vi i Örebro och ni har några spelningar kvar här året. Mm. Sen drar det igång igen nästa år i januari februari, där, eller februari uh, eller? No, nu blir det ju lite ändrade planer I och med att vi ska vara med i Mellabyfestivalen. Mm. Uh, du, du vi kommer åka till Finland vet jag, mm. tror jag i februari. Sen ska vi tillbaka till Tyskland och sen blir det festival mm. Är det vårt jobb? I, ibland. Det är. det är liksom, känner, du, känner inte, du känner inte trött så, eller? Nej. Nej. Det är, det, det är Bara på morgonen, men det har jag gjort hela livet. <laughs> men du, du har ju jobbat med alltså vanliga 74-jobb också, eller hur? Ja. Kan du någon gång tänka dig att du måste ha ett vanligt jobb igen? Alltså vanligt och menar jag ett produktionsjobb. Ja, jättesvårt alltså. Ja. Det skulle jag, jag skulle kunna tänka mig att ha något. Om man inte ska syssla med musik då, då måste jag vara egenföretagare så jag kan styra mina tider själv, det är mm. det bästa med det här. Har du blivit liksom lite bortskämd av att ha det så här? Ja och nej. Mm. För jag menar, är vi ute på internér, nu var innan Europe så var vi ute i tre veckor i Tyskland. Mm. Mycket mindre ställe, mycket sämre status eller vad heter standard. Mm. Så då är man ju borta liksom. Så att du får ju helt enkelt bara anpassa dig efter de tiderna. Så där är det ju vä mycket väntetid. Och sen så får du göra det bästa av situationen. Liksom då. Det är ju roligt hela tiden. Men däremot när man är hemma, när, man gör, när vi repar så här, då bestämmer man ju tiden själva. Man blir ju inte valt liksom klockan åtta i replokalen. Mm. Och jag gör ju liksom digitala arbete, hemsidor, och Det kan vara att jag välja precis där och gör det imorgon istället, eller nästa vecka. Mm. Där det, kan man ju styra då, liksom. Känner du dig lyckligt lottad? Ja, mm. bästa du, jobbet. Du har ett bra liv. Ja. Mm. Vad härligt. Ha. Jo, jag brukar alltid be alla gäster välja, en, nu måste du faktiskt välja en hårdrockslåt, jag är ledsen, men du ja. får göra det. Som jag kommer använda som ett outro till den här intervjun. Mm. Så din favorit eller din bästa hårdrockslåt som har ett bra gitarrsolo eller en bra intro som du vill använda. Pussar, kolla vad den heter. <här> <här> det är Opeth. Okej. Okay. De spelade här i den här lokalen för två veckor sedan. Mm. Det, är det är kul att det är från skivan Ghost Reveries 2006. Mm. Jag vill ge ett stort tack till Stam som ställde upp på intervju och även ett stort tack till deras supertrevliga turnéledare Frida som gjorde det här möjligt. Nästa veckas podcast ska jag prata med en kille som heter Micke Persson. Han och en kille till är tillsammans ansvariga för ett företag som heter TPL Records och de säljer vinylskivor och musiköverlag med två musikälskare och har du varit på en större festival i Europa eller Sverige då har jag garanterat träffa på den här mannen. Vi pratar om skivor och skivförsäljning och kärleken till vinyl och det blir bitvis nostalgiskt. Hej Johansson emistage? Nej, den inte.